ויקרא, פרק י"ב. וידבר אדוני אל משה לאמור. דבר אל בני ישראל לאמור, אישה כי תזריע וילדה זכר, וטמעה שבעת ימים, כי ימיהן עידת דבותה תטמע. וביום השמיני ימול בשר אור לתו. ושלושים יום ושלושת ימים תשב בדמי טהרה, בכל קודש לא תיגע. ואל המקדש לא תבוא, עד מלות ימי תוהורה. ואם נקבה תלד, וטמאה שבועיים, כנידתה, ושישים יום וששת ימים תשב על דמי טהורה. ובמלאת ימי טהורה לבן או לבת, תביא כבס בין שנתו לעולה, ובין יונה אותו לחטת, אל פתח אוהל מועד, אל הכהן.